але він си ніколи не покине Гогвардсу, тож посаду дістав старий Корнеліус Фадж, телепень якого світ не видів. Щоранку посилає Дамблдорові сов і прохає поради. А що робить Міністерство магії? Ну, передусім намагається приховати від маглів, що в країні і досі є відьми та чаклуни. Навіщо? Навіщо? Та ж тоді, Гаррі, всім закортить вирішити свої проблеми чарами. Ні, нехай нам дадуть спокій. Тієї миті човен легенько торкнувся берега. Гегріт склав газету, і вони кам'яними східцями вийшли на вулицю. Поки вони прямували містечком до вокзалу, на Гегріда задивлялися всі перехожі. І Гаррі, в принципі, їх розумів. Адже Гегрід не тільки був удвічі за них вищий, а й чіплявся до звичайнісіньких речей, як от лічильників на паркувальних майданчиках, вигукуючи ви, Гаррі, чого тільки ті магли не вигадають, а?» «Гегріде?» Насилу зводячи дух, мовив Гаррі, що намагався не відставати. То ви казали, що в Грінгоці є дракони? Та ніби так кажуть, відповів Гегріт. От би мені дракончика. Дракончика? Я з Малку про нього мрію. О, вже прийшли. Вони опинилися на вокзалі. Поїзд до Лондона вирушав за п'ять хвилин. Гегрід, нічого не тямлячи в тих, за його словами, маклівських грошах, дав Гаррі кілька банкнот, щоб той купив квитки. Люди в поїзді ще більше витріщалися на них. Гегрід сів на два місця зразу і почав плести шпицями щось подібне до «жовтого циркового шатра». «Не загубив листа, Гаррі?» – запитав він, архуючи пити. Гаррі витяг з кишені конверт. «Файно!» – кивнув Гегрід. «Там є список усіх причандалів!» Гаррі розгорнув ще один аркуш, якого не зауважив уночі і прочитав. «Гогвартська школа чарів і чаклонства». «Форма» «Учням першого року навчання» Необхідно мати перше. Три комплекти звичайних робочих мантій. чорних. Друге. Один звичайний повсякденний гостроверхий капелюх. Чорний. Третє. Одну пару захисних рукавиць. з драконячої шкіри або подібного до неї матеріалу. Четверте. Одну зимову мантію. Чорну зі срібними застібками. Зверніть, будь ласка, увагу Увесь учнівський одяг повинен мати бірки з іменами Підручники Всі учні повинні мати по одному примірнику таких книжок Стандартна книга заклинань Перший курс Міранди Гошовук Історія магії Батільди Бекшот Магічна теорія Адальберта Вуфлінга Початковий курс трансфігурації Емери Свіча Тисяча магічних трав і грибів Філіди Спор Магічні зілля і настійки Арсеніуса Джигера Чарівні звірі і де їх знайти Ньюта Скамандера Темні сили. Посібник для самозахисту. Квентіна Тримбла. Інші знаряддя. Одна чарівна паличка, один казанок, олов'яний, стандартного розміру 2, один комплект скляних або кришталевих піал, один телескоп, один комплект мідних терезів. Учні можуть також взяти з собою сову або кота або жабу.